și, în cer și pe pământ, el mi tata, om și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce iubiți ascultători programul i084. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul și 67 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 6, verset pe care îl vom citi îndată acompania de explicațiile care îl însoțesc, numai dinainte, însă de a afla de ce plângea un învățat. Astăzi, în timpul așa zisei crize spirituale, bărbații au mai multă grijă de gulerul și de cravata lor decât de sufletul lor. Au mai multă grijă de ziarele de politică, au mai multă grijă de ziarele de business, au mai multă grijă de casetele de visiar, au mai multă grijă de televizoarele lor, au mai multă grijă de mașinile, casele și averea lor. Iar femeile se îngrijesc mai mult de unghiile lor decât de sufletele lor. Cei de la țară au mai multă grijă de animalele lor decât de sufletele lor. Odată, învățatul Pambo Privind pe geam din camera lui de lucru, a zărit o doamnă de la oraș, foarte bine pusă la punct, asortată și elegant îmbrăcată. Și urmărind o atent pe doamna aceea care pășea mărunțel pe stradă, Pambo a început să plângă. Dar de ce plângi maestre? l-a întrebat un servitor. Femeia aceasta, a răspuns el, folosește atâția bani și pierde atâta vreme ca să-și împodobească trupul și astfel să placă oamenilor iar eu întrebuințez atât de puțină vreme și cheltuiesc atât de puțin bani ca să-mi pregătesc sufletul pentru eternitate. Dar eu, dar tu iubite ascultător, ce facem noi pentru eternitatea noastră? V-am mai spus nu de mult despre o tânără care în fiecare dimineață își rezervă două ore pline să facă gimnastică pentru întreținerea siluetei trupului. Iată deci, pentru trup, cât de mult investește? Și am întrebat-o, îți mai rămâne ceva și pentru cer? M-a privit disprețuitoare și fără niciun cuvânt a plecat, dar va avea timp să-și aducă aminte de această întrebare. N-ar fi bine ca și noi să ne punem această întrebare? Dacă pentru cele pământești investim atât de mult timp, bani, efort, sănătate și gândire, în timp ce totuși admitem că suntem trecători pe pământ și că ne așteaptă o veșnicie fără de sfârșit, cât investim pentru această veșnicie? Iată o întrebare pe care toți cei cu mintea înțeleaptă nu trebuie neapărat să fie deștepți, ci trebuie numai să arate înțelepciune și bunătate față de viața lor și o pun acum. Și și o pun cu toată seriozitatea, ajungând la concluzia că trebuie să aibă loc în viața noastră, în primul rând, preocuparea de cele eterne și veșnice și celelalte trebuie să fie subordonate acestei căutări minunate. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și mesajul de față care ne stă înainte, cu un duh de cercetare asupra vieților noastre, să ne descoperi mai bine adevărul că suntem trecători și să ne ajuți apoi să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine, îmbrăcându-ne în Domnul Isus Hristos, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. am. Dacă vrei să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 cu viața ta ce-i tine ce-o să rămâne? ești doar un cum de țărântă, sufletul e tot ce voi oare oarecui să predai. Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom citi, iubiți ascultători, pentru început versetul 67 de la Evanghelia după în capitolul 6, urmat de explicațiile care ne Versetul sună în felul următor. Atunci Isus a zis celor 12: Voi nu vreți să vă duceți? Suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus săturase mulțimea cu pâinea aceasta fizică. După aceea le-a vorbit despre pâinea aceea din cer, despre el. Ei au primit cu bucurie cele pământești pentru că erau oameni pământești, dar au respins cu ură pe Domnul Isus Hristos cel Ceresc pentru că nu puteau să primească. După cum s-a mai arătat și mai devreme, pentru a putea primi lucrurile cerești, îți trebuie o facultate cerească prin care să le interceptezi și să le înțelegi. Ei l-au respins și când au auzit despre a mânca pe fiul omului și a sângele sângere fiului omului, ceea ce așa cum am arătat mai devreme, înseamnă să iei învățătura pe care ne-a dat-o el și după aceea să-ți ghidezi viața după ce ai devenit copil la lui prin Duhul Său Cel Sfânt, când au auzit ei de această vorbire, l-au părăsit și l-au părăsit chiar și cei 70 care au fost trimiși de el ca să facă minuni și semne prin satele vecine. După ce au plecat toată mulțimea aceasta de lângă el, spunând, vorbirea aceasta este prea de tot cine poate să o sufere, Domnul Isus observă că lângă el au rămas totuși cei 12 ucenici ai săi. Și așa după cum ne-a arătat versetul, el a zis acestor 12: Nu vreți să vă duceți și voi?" Trebuie să știm că libertatea este elementul fundamental al credinței, după cum spunea Luter. Domnul Isus n-a forțat pe nimeni să-L urmeze, ci a chemat la sine pe om în deplina și a lui libertate, zicându-i, Dacă voiește cineva să vină după mine! Expresia aceasta, dacă voiește, Domnul Sus a repetat-o de multe ori în discursurile sale cât a fost aici pe pământ. Iar pe cei care au venit la el nu-i ține cu sila și nu-i lingușește ca să rămână, ci le spune în liniște și în dragoste adevărul întreg și apoi întreabă. Mai vreți să rămâneți cu mine? Nu vă duceți și voi cu cei care au plecat? Uite, eu sunt așa cum mă vedeți, iar adevărul pe care l-am adus din cer este în felul în care l-auziți fără putință de schimbare. Ce faceți? Mai rămâneți cu mine? Câtă deosebire între Domnul Isus cel de atunci și oamenii cei de astăzi care vorbesc în numele Lui și îmbie oamenii să vină la biserică arătându-le tot felul de avantaje și de comodități ale trupului și îi tot cheamă, veniți, veniți! Domnul Isus n-a făcut așa ceva. El a propovăduit adevărul și cine a vrut să-L primească l-a primit și a rămas lângă El și a găsit fericirea. Domnul Isus n-a îmbiat pe nimeni cu lucruri din acestea de pe pământ și nu și-a căutat parteneri pentru sine însuși să să-și facă el o religie, o partida lui, ci el a chemat oamenii la adevăr, la Tatăl Cel Ceresc. Domnul Isus este același, ieri, astăzi și în veci. Și el este adevărul, iar adevărul nu-și numără partizani. El rămâne același și cu mulți, și cu puțini, și chiar cu nimeni. Adevărul nu se târguiește cu nimeni și nu se schimbă după împrejurări. El nu se înduioșează față de lacrimile celor ce vor să trăiască în minciună și nu se teme nici de amenințările lor. Adevărul nu se teme de judecată, spune un proverb rusesc. Adevărul lui Dumnezeu în toate laturile lui este matematică neînduplecată. Nu scade și nici nu adaugă nimic la rezultatul final. Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus celor de atunci și ne spune și nouă celor de azi. Voi nu vreți să vă duceți? Mă doare de voi că plecați. Dar eu n-am decât un singur adevăr pentru vecii vecilor, pe care nu pot să-l schimb după plăcerea voastră, după felul vostru de a fi, ci voi trebuie să vă schimbați după adevăr. Dacă voi nu vreți să rămâneți cu mine, spune Domnul Isus, vor veni alții în locul vostru, dar eu nu mă schimb și adevărul meu rămâne la fel. Mulți din cei care umblaseră cu Domnul Isus, care priviseră cu bucurie ce făcuse El și ascultaseră ce spusese El, s-au întors înapoi. Acesta era un ceas serios hotărător și pentru cei 12. El, Domnul Isus, i-a făcut să-și dea seama că și ei trebuie să se hotărască într-un fel, de aceea i-a întrebat, voi nu vreți să vă duceți? Întrebarea aceasta nu era rostită ca o rugăminte, nu, nici de cum, ci el a vrut să-i pună în fața unei hotărâri ca să fie lămuriți pentru viitor. El nu pune preț pe ucenicul care mereu trebuie încredințat și mereu trebuie rugat să-l urmeze. Nu, el vrea ca aceasta să se facă de bunăvoie, în deplină libertate și conștiință, așa cum s-a spus mai sus. Câți oameni care păreau credincioși s-au întors înapoi și s-au lepădat de Domnul Isus. Ei au apucat pe alte căi și spre nenorocirea lor. Să fim atenți la glasul adevărului unic atunci când ne vorbește, căci nu întotdeauna ne vorbește. Dacă nu-l primim atunci, s-ar putea să nu-l mai auzim niciodată. Să nu-l înăbușim cu alte învățături, cu învățăturile religiei, ale tradiției sau ale neamului din care facem parte, căci adevărul este unul singur pentru toți oamenii de pe întreg pământul. El nu are culoare politică, națională sau religioasă. Așa este Domnul Isus. Cine a venit cu adevărat la el? Se face una cu el pentru vecii vecilor și nu mai seamănă cu ceilalți oameni care nu sunt întorși la el. Domnul Sus deci, nu se teme, ci vine și întreabă lămurit și deschid. Voi nu vreți să vă duceți? Aceia care sunt născuți cu adevărat din nou din Dumnezeu? Nu! Nu se mai pot întoarce înapoi în lume, nici chiar în lumea religioasă, pentru că nu mai pot face așa ceva. Cei care se întorc înapoi nu au fost născuți din nou. Nu se poate ca cineva care a fost născut să fie nenăscut din nou. Să știm bine că, pe cât suntem mai puțin, cu atât mai mare ne este răspunderea față de chemarea noastră de mărturisitorie adevărului unic al Evanghiei. Nu cantitatea, ci calitatea, la aceasta privește Domnul Isus. Să fim focul lui cu adevărat și vom aprinde tot ce este în jurul nostru. Să nu ne temem să mărturisim adevărul așa cum este el, chiar dacă ar trebui să ne părăsească cei mai dragi. Un credincios spune așa, Celor pe care îi stimezi, adu-le omagiul de a nu le ceda nimic din adevărul de care ești bine încredințat. Celorlalți nu le face cinstea intransigenții adică a neînduplă tale. Vedem aceste două atitudini la Domnul Isus. Față de ucenicii săi, este intransigent, adică este neînduplecat. Față de ceilalți oameni, este tolerant, după cum se vede la Matei 17, cu 27, fără însă să scădea ceva din adevărul său veșnic. Binecuvântat să fie veșnic, Marele nostru Mântuitor, care s-a dat pe sine pentru noi așa cum este El, ca să ne îl însușim și să fim ca El în vecii vecilor. Amin. În versetul 68 aflăm răspunsul ucenicilor la întrebarea pe care el le-a pus-o în versetul din față, adică voi nu vreți să vă duceți? Iată ce ni se arată la versetul 68. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Iubiți ascultători, să fim cu toată luarea aminte la citirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că toate cele spuse în el ascund taine care se descopăr numai Fiului Credinței spre desăvârșirea Lui. Nimic nu este la întâmplare în Sfânta Carte, ci totul este așezat de Duhul Sfânt pentru noi ca să cunoaștem și să trăim adevărul unic al Lui Dumnezeu. Așa este și în versetul de mai sus. Doamne, i-a zis Simon Petru. Simon în însemnează ascultare. În înțeles duhovnicesc, ascultarea vorbește drept și adevărat Domnului Iisus și El îi răspunde totdeauna limpede și fără întârziere. Numai cine întreabă pe Domnul Iisus cu gând să asculte de ceea ce îi va spune El, va primi un răspuns limpede. Adevărul nu răspunde curioșilor, ci numai celor ce vor să asculte de El și să-L înalți apoi tot timpul. Doamne, la cine să ne ducem? Spune un înțelept. Nu trebuie să ne temem de adevăr? Mai bine să-l privim drept în față decât să închidem ochii și să luăm drept reale, niște flori false, ireale. După cum la un compas un picior trebuie să stea bine fixat, în timp ce celălalt picior se învârtește în jur, tot așa și sufletul nostru, ori la ce ne-am gândit, trebuie să se țină de Hristos și să fie strâns legat de El. Chiar dacă lucrarea noastră ar cuprinde toată lumea, Inima noastră trebuie să rămână statornică și bucuroasă la iubitul ei mântuitor. Tari și neclintiți trebuie să fim. Sufletul nostru trebuie să fie neschimbat, credincios a în care se încrede și să iubească pe singurul stăpân al întregii noastre ființe. La cine să ne ducem? întreabă Petru. În care altă parte este o dihnă pentru noi? Să rămânem în Hristos? Întăriți în centrul cu toată puterea unei inimi hotărâte, ba mai mult cu toată puterea pe care o dă Harul lui Dumnezeu. Niciodată să nu suferiți gândul la ceva nou în această privință. Aici nu poate fi niciun progres. Suntem înrădăcinați în el și întemeiați în el. Numai așa putem să tragem adevăratul cerc al vieții. Fără un centru tare, cercul nu poate să fie niciodată bine tras. La cine să ne ducem? Iată o mărturisire făcută de Simon Petru. Ea era în inima ucenicilor care mai rămăseseră cu Domnul Isus, dar ei nu îndrăzneau să o arate așa de răspicat. Această mărturisire însă am îngăia mult inima Mântuitorului nostru. Ea arată cât de mult iubește el pe ucenici. La cine să ne ducem? Domnul Isus este chipul Dumnezeului Celui Viu și oglindirea slavei Lui. El a venit din cer la noi ca să ne ridice la Dumnezeu. El a luat asupra sa în trupul său pe lemn păcatele noastre și ne-a împăcat astfel cu Dumnezeu Tatăl. Într-adevăr, păcatul era un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Prin moartea lui pe cruce, el a dat la o parte însă acest zid deschizându-ne drum liber de intrare în cer. Cine ne-a iubit ca el încât să moară pentru noi? Și acum cine ne ajută ca el când trecem prin greutăți? Cine ne luminează calea când este în întuneric în jurul nostru? Cine mângâie în necazurile și durerile noastre cu mângâie El? Cu adevărat zicem și noi împreună cu ucenicii, Doamne, la cine să ne ducem? El, Domnul Isus, este mijlocitorul nostru la Tatăl când suntem în nevoi. Șederea Lui la dreapta Tatălui este o necurmată aducerea minte despre împăcarea făcută pe crucea Golgotei între noi și Dumnezeu. Numai prin necurmata lui veghere asupra noastră putem trăi în pace și siguranță. El va fi cu noi până la sfârșitul veacului, așa că la cine să ne ducem? Să ne ducem la oameni? Dar ce pot ei să ne dea? Să ne ducem înapoi la lumea și religia din care am ieșit? Pot acestea să ne dea oare mai mult decât am avut noi înainte de întâlnirea cu scumpul nostru Mântuitor? Să ne ducem la meseria sau ocupația noastră de altădată? Dar ce ne-au dat acestea? Nu, nu putem să mergem înapoi, ci numai înainte. Nu putem decât să te urmăm, Doamne Iisuse. La cine să ne ducem în necazurile și încercările noastre? Tu ești ajutorul și mântuirea noastră, Tu ești mângâierea noastră, Tu ești viața noastră, Tu ești totul pentru noi. Nu mai este loc în lume pentru noi. Nu este decât la tine, în legătura cu tine, contopiți cu tine. La cine să ne ducem când tu ai cuvintele vieții veșnice? Ce cuvinte am auzit noi din gura ta, ce minunate! Ca pâinea cea mai aleasă, așa ne-au hrănit sufletele. Ca apa cea mai proaspătă, așa ne-au înviorat. Ca cel mai puternic balsam, așa ne-au vindecat inimile. Ca mierea și picurul din faguri, așa ne-au luminat ochii. Cuvintele oamenilor ne vorbesc că suntem intrați în fericire și ne așează în fericire după ce suntem morți în mormânt. Cuvântul tău însă, Doamne Iisuse, este viață și lumină, este putere acum aici pe pământ și în mijlocul tuturor încercărilor și greutăților în care suntem, noi reușim să trăim prin tine liniștiți și bucuroși, ba încă mai mult decât atât, așa cum ne-a lăsat scris în Psalmul 84, când trecem prin valea plângerii, o prefacem într-un loc plin de izvoare. Iată de ce stăm cu tine, Doamne Iisuse, tu ai cuvintele vieții veșnice pe care ni le dai acum cât suntem în viață. Tu ne dai stabilitate și un rost pe pământul acesta. Dacă trăim, știm că trăim pentru tine. Dacă murim, știm că murim pentru tine. Și fie că trăim, fie că murim, noi suntem fericiți și bucuroși. De aceea rămânem la tine. Oamenii ne vorbesc despre o posibilitate oarecare, foarte îndoielnică de a fi fericiți după ce suntem în patru scânduri. Tu ne dai însă fericirea aceasta acum, aici pe pământ, timp ce atâtea milioane de oameni care nu vor să te primească trăiesc nenorociți. La cine să ne ducem? Tu ai viața veșnică. Rămânem cu Tine, Doamne Iisuse. Vrem să ascultăm mai departe cuvintele Tale și să vedem lucrările Tale, căci toate poartă în ele viața veșnică. Numai Tu, în tot ce spui și faci Tu, ai viața veșnică. Rămânem la Tine, scumpul nostru Mântuitor, Domn și Mire, păstrează-ne Tu prin Harul Tău în Tine pentru vecii vecilor. Amin. În versetul 69... Apostolul Petru, care a luat cuvântul în versetul dinainte, 68, continuă să spună Domnului Isus. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iată deci, după ce Petru îi spune mai întâi, Doamne, la cine să ne ducem, Tu ai cuvintele vieții veșnice, acum mai spune, și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Taină și mare putere este credința. Prin ea ajungi în Dumnezeu și ca Dumnezeu, de aceeași fire cu El. Cine crede bine, ajunge bine. Credința adevărată totdeauna ajunge ținta. Hristos este ținta una singură în care sunt cuprinse toate celelalte necesare vieții de acum și cea din veșnicie. În el sunt ascunse toate comorile Dumnezeirii, cum le spune Sfânta Scriptură, în el este cerul întreg, veșnicia nesfârșită, cu toate harurile ei. Noi am crezut, spune Petru, și am ajuns la cunoștință. Nu cunoști adevărul duhovnicesc pentru că nu ai credința acea una singură dată de Dumnezeu Sfinților, a celor care sunt neamestecați, cum ne arată la Iuda 3. Și nu ai această credință pentru că nu te-ai deschis ca să o primești și nu poți să te deschizi până nu închizi toate ușile și ferestrele vieții dinspre lumea de acum, chiar și față de lumea religioasă, a felului ei lumezi de a crede și a cunoaște pe Hristos. N-ai vrut să te lepezi de tine și de tradițiile tale, de aceea n-ai putut să primești pe Hristos și adevărul Lui. Da, mare taină și putere este credința. Ea te pune în lumina negreșelnică a științei dumnezeiești ca să deosebești duhurile, să deosebești ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt, să deosebești pe Cristosul cel adevărat de Hristos și mincinoși. Hristosul cel adevărat este sfântul lui Dumnezeu, adică neamestecat cu nimic din cele de jos, cu nimic din cele vremelnice. Sfânt înseamnă pus deoparte neamestecat. Noi am crezut și am ajuns, spune Petru. Toate ajungerile noastre duhovnicești sunt cu putință numai prin credință. Din clipa în care a plecat Domnul Isus și cuvintele lui alcătuiesc cuprinsul cu prinsul credinței noastre, avem siguranță și încredințare deplină. Când Petru a zis, tu ai cuvintele vieții veșnice, înseamnă că el și ceilalți ucenici au crezut întâi cuvintele Domnului Isus și apoi au lăsat totul și l-au urmat. Dar nu numai cuvintele Domnului au dat naștere la o astfel de hotărâre, ci și persoana Lui. El i-a unit cu El, îi biruise prin puterea persoanei Lui. Aceasta se înțelege limpede din cele spuse de Petru, și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul Lui Dumnezeu. Întâi vine cuvântul auzit, după aceea vine cunoștința, adică legătura de viață cu Domnul Iisus, Legătura prin care învățăm să-l cunoaștem tot mai bine. Da, la început ei au crezut. Prin simpla credință ei s-au alipit de el, dar credința s-a prefăcut în cunoștință. La nunta din Cana a început această cunoștință minunată când, la cuvântul lui, apa a fost prefăcută în vin. Acolo a fost prima dată când ucenicii au crezut în el, văzând minunea făcută de el. Acesta a fost cel dintâi semn pe care l-a făcut Domnul Isus și el și-a arătat slava sa. De aici înainte mereu și-a arătat slava sa. Orice minune și orice lucrare pe care o făcea el limpezea tot mai mult slava sa. Astfel au ajuns ei la încredințarea că el este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Nimeni nu putea să facă faptele pe care le făcea el și în felul în care le făcea el. Dacă noi credem cu adevărat în Domnul Isus, atunci credința noastră trebuie să ajungă cunoștință, adică o strânsă legătură cu El. Atunci îl cunoaștem ca pe mântuitorul păcătoșilor, atunci îl cunoaștem ca pe păstorul cel bun, ca pe împăratul împăraților, ca pe mirele nostru drag. O, cât de bogată ajunge viața când o trăim în legătură cu Domnul Isus, contopiți cu El, cu persoana Lui, cu felul Lui de a fi! Această legătură face ca viața noastră să aibă un preț și un rost înalt. În versetul următor la versetul 70, Iisus le-a răspuns. Nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un drac. Sfântul Apostru Petru vorbise în numele ucenicilor, dar el nu cunoștea ce se ascunde în inima fiecăruia. Nu-l cunoștea cine era Iuda. Mântuitorul însă știa. Petru putea să creadă că ei care rămăseseră lângă învățătorul lor erau mai de preț decât cei care plecau, însă gândul acesta Domnul îl îndepărtează prin faptul că cu cugetele prin cuvintul Unul din voi este un drac. Cuvântul diavol este un cuvânt format din două cuvinte grecești, dia și bolos, care înseamnă trădător, denunțător și mai precis cel care aruncă în două părți. Adică pare a umbla cu adevărul dar de fapt trăiește cu minciuna. Dacă Domnul Iisus ne dă harul ca să-L urmăm cu toată ființa noastră pe calea ascultării, trebuie să nu ne încredem niciodată în noi înșine, ci să privim mereu spre El, pentru ca să fim păziți de El, știind că noi suntem fără putere, lăsați în totul pe seama harului. Numai Lui îi datorăm ceea ce suntem. Dacă nu ne-ar păzi El, n-am fi mai altfel decât Iuda, căci în noi, în firea noastră veche, care este un drac, adică un împotrivitor Domnului Iisus, felului său de-a fi, toți suntem la fel. Această fire veche trebuie răstignită necurmat. Iuda era un fel de fire veche în ceata apostolilor. Isus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi, cei 12, totuși unul din voi este un drac. Domnul Isus n-a greșit în alegerea făcută, ci el știa de la început totul, dar trebuia și un drac pentru împlinirea lucrării lui. Trebuia un Iuda, un Pilat, un Ana, un Caiafa și așa mai departe. Toți aceștia și mulți alți strădători, mulți alți deavoli din timpul celor 2000 de ani, de când se vestește Evanghelia Harului, n-au făcut altceva decât au dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu de mântuire a creațiunii căzute. S-au înstățit în cetatea aceasta Erod și Pilat spune cuvântul din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Iar în altă parte, la 1 Corinteni, trebuie să fie și partid de între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Să nu fim printre cei care alcătuiesc partea negativă în lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să fie un iuda, un trădător, dar noi putem, printr-o predare totală în brațul Domnului, să nu fim trădători. El, Mântuitorul nostru, nu alege pe nimeni să fie trădător, dar dacă cineva nu vechează, ajunge sigur în ceata trădătorilor. Dumnezeu să ne ferească pe toți ascultătorii acestui. Program să facem parte din această categorie El să ne ajute ca tot să facem parte din ceata celor 12 care au spus La tine sunt cuvintele vieții veșnice și nu ne depărtăm de tine nici atunci când nu te înțelegem Cu acest îndemn aducem la cunoștință încheierea programului I084 Care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, amin în jurul său ne adună Viața lui o credință Lucrăm, luptăm Cu voie bună Pe Domnul îl urmă Toți rândurile strângem Iisus ne a Prin Dumnezeu Că nu ne pasă, cu noi e doar nezile. Viața și cuvântul, noi domnul lui pierd. Putem și aburitor, cu el în veci ca să și avântul, ea lumea